سبحانك لا علم لنا إلا معلمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ آلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ تولجو اللیل في النهار و تولجو النهار فی اللیل و تخرجو من المیت وتخرج تخرجو من الحی و من تشاؤ بغير حساب السورة علی امران پا اعتبار دمز منصرہ سلو ادری حسیو اوله حصے کې درې شپې او بدی کې مرکزی مسळा اسباد توحيد د الله تعالی او دا درې بابونه وا او اول باب کې ول سياتو او هغه کې شپه خبري او هر باب کې داوته توحيد اول او باغي ادله او جواب دا مشهورې شبهه د نسواراو چې انجیل کې حضرت عیسی علی السلام ته ابن الله ویل شوی دی نومون باب کې جوابو کو داد متشابهات نه ده تاسو په مطلب نه گئی دویم باب کې جوابو کو داد 10 من البوغات ته چاپ کې د ځان نه لیکل دي کلام الہی دا سے څنګه ده وس نننه سبق کې د دې زنه دریم باب دی او دا د آیت نمبر شپږشم نا تر آیت نمبر درېش په تا پوره چلای تر اخر د هيسه پوره او دې هم شپه خبری دي اول اصل داوته توحید کل اللهم مالک الملک او په دی باندې دلایل ذکر کوي دعوت توحید ذکر کی بیا دویمه خبرهه تحدیث مومنان او تا موالات د موالات د کافرانو باندې چې کافران سره بوځتی نه کوي آیت نمبر 28 کې دغه خبره د هر شمایات کې ذکر کوي تخفیف یا را ور کوي سلوره خبرات تهذیس په اتباد پیغمبر شه دا پیغمبر پاک صلی الله علیه و وسلم تابعداری وکئی هغه پس روان شئی ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحبكم الله د انځما د په شبهه دا نسواراو گئی عیسی علی السلام تا ابن الله ویل شی دی نو داږي تفصیلی جواب بدی عیسی کوي اقوال هغه پینځه ذکر کوي اورہ پینز تے کی د حضرت عیسی علیہ السلام نیاوی اس کاله تیمرات عمران ربی انی نظر تولکا معفی بدنی محررا فتقبل منی انکا انتسمی العلیم اور نیاوی الله تا ریدون کې زما ویناتا پوې زما په خبره او زما په بچي باندې الله کزما بچي پیدا شو زبستا او زبستاده کور خادم دا ګرځوم او بیا وداږي ان شاء الله خپل موقع کې وضاحت کوم چنيای وای انکا انت السمیع العلیم الله ته اوریدن کې اووام الله پاک حضرت مریم پیدا کا وس هغهو نظر منل او جماګېده ګسدي کم بچي جديده په بیت الله بیت المقدس خدمت کړي پیدا حضرت مریم شوا او نظر منل دینو بچي چې کله هغه د خوراک سکا شوا او د ځان د حفاظت شوا نوبویت لا چې درجه باغې د بیت المقدس خدمت کولو او بیا به امام حضرت زکریا علی السلام پنیګرانه کی ور به او بس بند کوال تا پاتې کیدا یورز حضرت زکریا علیہ السلام چلالو حضرت مریم سره به موسم می وی پروتیدی لکه دا میو موسمی لکه دی زمانہ کی دی وخت کی چکم سیز دے د اودي موسم دل نو عام دے جمه نو به مالتی نو حضرت زکریا علیہ السلام چې وکتل نو به موسم می وی حضرت مریم سره بټیبل پروتیدی حیران شو چابه ما سره زازموادي زما ده بل لار نشته مريم ته د ميوي چاره و وجد اين د حاريس کا اغه سره خوراگو مونته وی ليده حضرت زكريا عليه السلام ور دوي ان لكي هازم ومريم دارزق د کمزه نراغله ده تعالی چاره و دي قال نو مریم اور داسوی ا مریم ان نہ لگے ها ذا مریم و اکالت هو من عند الله ان الله يرزقه من یشاء بغیر حساب الله رزق ور گئی چاله جی خوغه شی به حساب او ګور مورد ایصال السلام رزق لري خوراک گئی الہ جی اگر زغن خری زکریا جو ګرا زما خرزی له به موسم می می میو می لاو شی ودی بچی مينیش دان او دام می ودا نو الله هی هناله کدا ذکر یا رب قال ربي حب لي ملت ان کا ذریه تو یا انك سمي ودعا الله تزما आवाज اور مال بچرا کی الله بچرا کی ماتا فرشتي وای فرشتي الله ته محتاج دي اه الله نه مدد غاړي فرشتي ورته وای کذلك الله يفعل ما يشاء الله کیسه جوړ غاړي حضرت عيسى عليه السلام وای تنزم کول د حضرت عيسى عليه السلام آيت نمبر 50 تم کې قال اني عبد الله سوره مریم کې بیا راځي او دل تاسو ان الله ربي و ربكم فاعبدوه هذا مستقیم المستقيم وګور محتاج مهتاج دی نياي وئی انك انت السميع العليم مور وئی ان الله يرزق من يشاء بغير حساب حمامه وئی انك انت السميع الدعاء ملائك وئی كذلك الله يفعل ما يشاء حضرت عیسی علیہ السلام بولوی ان الله ربي و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم دا پنځه بیران دی او داغی غي اقوال دی اگر ټول الله له محتاج دي او بیا پدی حصہ کې پدی باب کې د رېدي شنوختيږي ګرګي بابديت د عیسی دی علیہ السلام چې هغه بنده او الٰه نه و اوس داوته توحید ترجمه د سبق قل اللهم ما مالک الملك او آیا ازما حبیبا الله بادشاہ د بادشاہانو ده الله واقدار د دا بادشاہانو ده تو تل ملک من تشاو ور کای بادشاہ د دنیا چاله جو غواڑی دانه چ سو کې خوشي تشاو مطلب دانه چې د الله خوشو نه نه بس یو غوخته الله پاک جده سره دی اصول د دنیا بادشاہي نوغه بادشاہي و تنزل الملکا ممن تشا او د دنیا بادشاہي اخلي چانه جه خو غشي یو ورځ بادشاہي بدل ورځ بیا دو جیل ته اه سيخانودن نه دادة دا الله خو خدا دنیا د اکل یو لور کیو کل بل لور کی او حدیث باك رازي سرور کونين فرماي جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کشرته د دې دنیا इजات او قدر الله سره د ماشې دی وزر مروې د ماشې وزر څومره حکیر شه دی کنه اول زما استاد په نظر کې ماشه څه شي نه وي بیا د ماشې یو وزر هغه د هڅ کار شه نه دی الله وايي په دومره قدر وي لکه د ماشې یو وزر مکافر باندې بده او بو یو ګټم نوې اسکولې څه وکړو کافر باندې بده او بو یو ګټم نوې اسکولې او الله وايي قران کې وراځي تاسو وګورئ کشر دا د دې یره نه وې چې مسلمانان په دنیا بس ایمان بریری دین ببریدی نما به هغه چې الله چې پکا الله باندې کفر کړه وې کافران دي هغه له دروازې د قران د سروز درمه وي دا هغه چې تون کړي و مې د سپینو زره کړي و او هغه کوټل چې پکا پار څنګه باندې هاتل او مولد سکینو زره ګوري زخرفا ځکه الله چې مالو له ووررکم به سر ک شي زما به خنا فر ماشي ه ورکم ځکه الله د چاانه با چا واللي او چاته با ووررکې و منتهشا له من الله چله چې د خوښشي نو زله ورگې او چانه جلا سواله نظام د بیزت شي دانه جي الله سگ بيزت کوي الله سكار سگ بيزت کوي الله دې خپل رحمت لريږي نو بيزت شي او الله په خپل کرم کوي نو عزت دار شي او عزت لا عزت لنا الا بالاسلام موږ له عزت نه و ملاو مگر په اسلام باندې اده دي جعفر ولاد ده وب د بچا دربار کې تقریر کوي وي بچاستا خبره ختم شو بادشاه ورته وای او بادشاه ورته وګورځو به له پیسې درکمه شله دې موچولی مو چولې دي زنګیني توري ده سره دي خړ پړی ای نو سمره پیسې چې مو بقاری زبادشاه یې پیسې بدرکم کدا سو ودونه غواړی نو ګرځې زمو ملک جنکای خوخیږي زبادلواده وکم زو مال مال کما حضرت جعفر رضی الله تعالی نو له واسیاس دا خبره ختم شو و یاو یو زمان امر ده خو کېدا او قدره دو دو بادشاحت عدالت کې دربار که ولاد ره وی کننا نابدل حجراء وشجر مونگ با ده هر دنگیونه او د هر غټ غٹگانی کانی عبادت کولو دا خو مونگ دینی لحاظو ماشی لحاظ موسو ورناکل النوا وطمر مونگ با دوکی تولول آبا مخورل یا با مکجوری خوری مالی لحاظ بانیم کمزوریو الله را بانی حسانو کو محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رولے گلو او منگ انسانیت طرف ترالو دین طرف ترالو او اخیرہ کی تور دا نیام نرویس دا او منیغ اونیس لبادشاہ لہ وی اسلم تسلم ایمان راړه په آمن با پا تشی بادشاوی جی بس رہے دے زمان در بار کے او مال ادم کی را کئی دا کم او سیزو چی دم را غیر اپنا کلی ہوئی اسلم تسلم ایمان را را که پا امن زنگواره او که پا امن ایمان, ایمان درانه نو دا توره بادشاوی وردوی پا با دی زنگینه توره ادر رجعفر رضی اللہ و ترانه تاویی تا دا تور زنگینه لیدلی دا خدا چې کم لاس که د دا داغی دا زور ده نده لیدلی تا جماع دا مخامک شه میدان کې بیا بتالا پتاولگی بادشاوی و دا خوی دینی لی وینی دی دای خو جنون په رسیدی دا, دا, دا اسلام کې इज्जत الله حضرت جعفر ل عزت ورک او صحابه ل عزت ورک صحابه سمرم جدي تاریخ ګورا هغه معتبر دي او صحابی هغه کسته وي چې هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلې ایمان پیرولی او په دقه عقیده باندې دنیا نه سفر کړی دي تو صحابي ته صحبتنا یې نبی رسول الله سلام سره پاتې شوی دا چې کوم سره صحابې دې لای او ایمان روي او باغ ایمان سره د دنیا نته لغله تابعې وای او بیا چې تابعې چا لیدلې او ایمان روي او هغه سره د ایمان دنیا نته لغله تابعې تابعې وای د اخر القرون دي او بهترین پیړې نبی رسول الله خير القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بهتره پیړې زماده زماده صحابه ودا بیا چې دای بس تابعدار دي بیا چې هغه بس تابعدار دي او داګه نرسته او بیا د دروغه بازار گرم شي نو څوک به پیغمبري داوه کوي څوک به سکه څوک به سکه تو عز منتشا خبر مې دی په ټول کوله عزت په اسلام کې دی عزت څه کې دی اسلام کې دی دولت عزت در درکولې د دنیا اوهدا هغه وقته دا نن به بچای سبا بغدای خو چې اسلام کې دی کم عزت تا ته ملاوشي نو دمر مر مرستو بده خلک یادای تاسو کوی صحابه مون یادو کنا حق پرست علما مون یادو کنا اګه امام ابو انفر رحم الله مونږ داګه پسرنن خپل سر ورکو اګه خبره علما داګه پسر باندې مخ خپل وینې دیو دې ته عزت ورګيږي اګه وینځه بادشاہ طریق کنه ویته خو بادشاہ ایګه په خلکو باندې مازه جوړونو بادشاہ ولیدو انس ابن مالک لیدل او رضی الله تعالی انو تو عز من تشا هوت ذل من تشا عزت ورګه چالهږي او رسوا کی څوک دې خوګه شي بی ادیکل خیر الله تعالی اس کی دے اختیار الله تعالی اس اختیار دے الله تو ثوبات چاہے او سو, سو گدا کے انکا الا کل شی ان قدیر الله یقینا تبار زبان قدرت والا الله تعالی اختیار ہر چلیگی چلیږي الله تقادیر مطلق اس دلیل عقلی تولج اللیلہ فی النهار ننباسی شپا پا رس که شپاوی نو رس که ننباسی سبای رو خیجی و طول جن نهارا فی اللیل او ننباسی رس پا شپا که یعنی ده اوڑی او د جیمی شپیت موراد شو اوڑی که رس اگده دا او شپا لنده دا نو رس یو مندلش کې که جیمی او رس وڑا دا نو شپا یو مندل پا رس که او د دنیا یو نظام دی وزرګونو کروڑونو کالونو شو ساينسدان په دی باندې حیران او پریشان دي چې مدار د سپوږمۍ او مدار د نور قمري سال او شمسی کال په 365 ورځ کې موسم تبديليږي 29 جون د ټولو نا وګذرږي او ولښوي او 22 دسمبر د ټول نو اوګد شپې او وړه وړه رزي د زړګونو کلونه وشو کو سکند فرق بغیر نه هغه 22 جون باندې د ټول نو اوګد رزي او حق 22 دسمبر باندې د ټول نو اوګد شپوي د دې نظام چلولواله سوکته چې په ګړې کې د سکن فرق لرانه کې اغه کیلکولیشنو کو چ هر رز شپد سحر نا یو من اوسو سکندل ویږي ما خان نه رسوم ل ویږي د عیسیاب راجی نو 22 دسمبر او 25 جون تراجی الله داز ونه الله وي زمون حساب مقرره ده ون ونو القادر من قدرت ولیو دا الله داز کلکولهشن دی د دنیا کلکولهشن هه ورول دی نو شپه کې فرق راغې نو رز کې فرق راغې چې په کوم تاریخ د رزې څومره دورانې ده نو شل قالپس وګوره اګه دورانې بداک کې رز حق عمر ټیم به ایو سیکنډ په فرق نه راځي دین موږ الله په یانو شپه جننه څومره وګدادا د څه ټیم نه ماهام بانګوي څه ټیم نو ته زر قالپس یا زر قال مخ کې وګوره نو په دک ټیم به د سهار بانګوي په دک ټیم د ماهام دا د الله قدرت ته تو وررج مِنَ الْمَيِّتِ مې او راباې تهده منل مې د مړ نه د مشرک نه اوګور ابراهم سلامې ظر کافر کره کا پیدا کړی لارې پیر دی بیدی او ز خلیلو الله د د الله دوست هغه پیغمبر غمبر چې الله وله وته خضل الله ابراهه خلیله ابراهيم عليه السلام الله په دوستای نه واله او چې الله ولې دوستو دا غوښمه رولې مکان او بلاري هغه په ایمان اوي بلاري بيدین اوی بلاري دا بادشاه پیر دی وتهرجل میتا من الحی او اباصی مشرک د موحدنا نوح عليه السلام پیغمبر دی بچی کافر دی نوح عليه السلام پیغمبر دی بچی کافر دی باځه خلک په شرګه واغای او واغایو چرګه او ځان له یو مسالې را همغه ته قران تعبير په قران باندې کو نو پیدا کې ته الحي عالم سړې واحد سړې منل ميت د مشرک او بدعتي کرا نو تاسو ګره حق پرسته له ما اکثر د خلکو ګره پیدا شي او پیدا کې مشرک مبتدي من الحي د واحدنا واحد سړې بلار نیک سړې خو بچي ته پیدا شي دا دا الله اختیار دے او ترزکو منتشاو بغیر حساب او رزق ورگی الله ستا چالهغه شی به حسابا بیا حساب کتاب نشتا چا الله ور کوي نوبیا حساب کتاب نشتا اس دوی مخبرا تهذير ور غول مؤمنان او تط او مواعلات ده په دوستۍ ده کفار وباني لا يتخزل ندنسي مؤمنان کافرانو لرا او لیا امن دون المؤمنین دوستان سواده مومنانونا مسلمان با دوستی د مسلمان سره کوي کافر سره نه دا بنوي چې امریکا کی زمون خیر ده امریکا کی خیر نشته خو تا جنگي هغه وجه دې بیغه ما او زه بخبل حکومت کوم الله واي ګوره مومنانو کافر وبا دوستی سره نه صحیح او دوی وینا نه چې امریکا زمونږ سره ورانه شو ان موږ برزک قبضه نه وما ی فال فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي الل في ش نو دا خو پاکستان کی دا ی مکمل لگی چا چې کارو دا کاروکو د کافزې دوستی وک کا الله د اسلام کې نه دي نهکه مولا نه صرف دی نو زما فتتو خو نه دڅخفتتوه وګم خو چې دغې دوستې الله و د قیمان نشته بهمانهشي دی و ی فال چاچو ک کا دا کار دوستی د کافرانو سرو کا فلیسه من الله في ش نو بس نه د الله طر نه پیسیس کې الا ان تتقوا منه تقى مگر کتاو ځان بچ دا غی نه په ځان ساتلو سره با غیر دا غی نه گزاراو کینو دا خدا او یری الله تاسو درا نفسو د خپل ځان نا او خلق دا الله نه یری گئی دا الله یو سپر پاور یو ذات د الله دی دنیا کې بل سپر پاور نشته وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ يَرَى اللَّهُ تَعَالَى مَا فِي أَخْفَلِ زَانَّا نَفْسَهُ دَخْبَل زَانَّا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرْ او خاص دې الله لا واپس کې دل دي كل توردا هوا يا زم حبيبه ان تخفو ما في صدوركم ک تاسو پټ کړئ دغه رازونه پسينو کې او توبدو يا احقار کوي عالم الله نو الله پاغي باندې کدا خبره پټه پټه دوستا نو سره کې او کسرګند اوسره کې الله په بواده ولي يعلم ما في السماوات و ما في الارض بويده الله په هغه باندې جبر اسمانو کې دي او قدس موږ او کې والله على كل شيء قدير الله په هر يو زبانه قدرت والده الله په هر زبانه قابض ده زور آور ده یومت جدو کلو نفس ما عملت من خیر محضران او حالت ده کیامت ذکر کئی پا آغا ورز باندی چوب ممی هر یونس ما کسبت اغا عمل جده کڑے من خیر دنی کئینا محضران ده ده مخیلب حاضر وی کم عمل جده کڑے مخیطب پروتی نیکی کڑی دا هغه بپراتوی بدی کڑی ده اغا بپراتوی و ما عملت من سو او بد عملی کڑی نو تودو خوخ بگنی لو انا بینها و بینهو چی پا مینز دا دکی و پا مینز دا عمل که ام ادم بایی ډیره دیرا فاصل ہوئے چی ما خپل عمل نلی دیم ار انسان تا با عملنامه ملائی گی او هر انسان تا با کې چولی شیوی او عملنامه بولا غالکی چولی شیوی هر سڑه بو ایداد ایک وقت ده ار سڑه بو ایداد بد وقت ده زکر دا عملنامه نبا پتلگی لکه سکول کې سره پټا چولي نویدا پریکټر دی نشنا پټه والا چولي نویدا مونیټر دی نو دی پټه چولي ویدا کمانډر دی ټول دی او کلاس لکالي کنه خذري کسان بگی بدلی یو پریکټر دی هغه سره پټا چولي نو په هغه باندې پریکټر لګلای دا چې پټا کونه والا چولي نو بل له نشنا چولي ویدا مونیټر دی نو بل له دی غو و پټا چولي ویدا څه شي دی او دی ای سملاګي چې سلام پیګنه نو د کسي هر انسان ته عمل نامغاله کې جوړی شي هر سره به بيجندشي چې دا نیک عمل ده دا بد عمله ده دا جنتی دي او دا جهنم دي الله دې مونږ د دغرز زرا سوای نه اوساتي الله وي چې کم عمل وکړي محذر سرګن بوي اتبو و کاشی زما او زما د عمل ترمنزا امدا بعیدا دی را فاصله و زه جنات ته لوي کې بیا د عمل راتله نو راتلې دي او يحذركم الله نفسه يري الله تاسو د خپل زنا او خلکو عمل چې کې هر عمل چې کې نو الله حاضر او ناظر وګاڼه دا نه چې کو سلخانه کې وبس کې و الله شکو وچاونه لیدم نشاونه لیدي الله هو دي کنه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهِ سِنْكِ لَمْ بِي غُوْبَوِي او بَدِ تیرِكِنْ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهِ اللَّهِ نَوِيَرِيْغَ او زمان او خبر خبره پس سنگی غوپا والو سر روجہ خرابی کی دایت ساتای انسان جسم لوا عبضی روجہ دا دین ام خونن رے گا نا چی تفریزر کی کینا چی لوگا اتن دا دربانی نی نرو جن ام دے کتابانه د تغلیب تیر شي خو زموږه ورځه کنه ساره ګنډيشن لکینه او چې ما هم ورځه ما دګبیات یوزا الله دې قبول کړي خو بس روزن نم دې د لګي د تندي چې ستاسو جسم کمزور شي پتا کې عجز را شي ته الله ته اوجاره چې الله ته ما لوګره غلې دا تند را غلې دا الله وجود میں کمزورې شو نموږه ورځه کې شان داغان شو پړسيو زګا چې یو قسم خوراکو ني کنه کمون چې مې کال کې خوراکو دا غنه ډېر پر ورځه کسمه قسم <سلام> سزونا نا نا روز دی د پردا چستا د لوگ یتن سره عادت شي و يحذركم الله يرای الله تاسو لرا نفسو د خپل ځان نا والله رؤوف بالعباد الله نرمي کوون کړي خپل بندگانو سره الله ډیر نرمي کوون کړي خپل بندگانو سره بیا کوی کو ل وا الله مالک الملک بادشاہ د بات چا هاانو د تو اوتل مل کا ورکی سلطنت د دنیا ارزی بات چای د دنیا چاله جو غواړی و تنزول مل کا م او اخلی بات چای د دنیا چان چې خواغ شي و توزو منمنتشا او او زوررکی چاللی چې خواښ شي و تو زلو منمنتشا او چی او ذل کېڅوک چې خواښ شي چ وجه داې زل شيلو به سغه سو شي بیاې کل خیر الله تعاس کې د خیر د نفی او د نقصانمالکې ان نه کاله کللیشین الله ت د هر س بانې قدر را توالا تونې جولی دنکیش بی لرا پورس کی وطولی جنہارا فی اللیل او دنکی ورزی لرا پشپکی و ترزقو من تشاو و تخرجو الحیہ او روباسی حیہ جندی مواحد من المیتی د مشرکنا و تخرجو المیتا روباسی مر لرا من الحیی دا جندینا یعنی مشرک پیدا کی مواحد کرا و ترزقو من تشاو بغیر حساب او رزق ورکی چالج دیخوا غشیب حسابا لا یت تخزل مؤمننا نهدي س مومنان ال کاافری نه کاافانوله او لیا په دوستی مندون المؤمین ې واده ممنانوونه وی فال ظ کا چاچو کو دا کار فلیسا من الله هیفیشي نو نه د د د الله د طرف نه پزدین کې الله ان ت تکو مغرت تا ځانو سااتئ د دوستی دېمن هم دې دوستای نه تو کا پهځان سااتلو سراب ویوح... ایو حرو کوم الله نفسهو یارئ الل تاسوله د خپل ځاننا چې کا ک سر دوستې م کوئی و الله مشید که دوستی دوکاننو الله را دی پس کې دلديقلته اعلانو کا ان تو خفو ک تاسو پډکئ مافی سودې کوم آغ چې ستاسو او تو بدو یخکاره کئیاعمه الله الله, اللَّهُ ت پت دا۔ علممو او پووه د الله پاغ ما في السماواي وما ف باغه مخصما مخلک چې براس قدس ما او نو قد ازموږدي والله والله كل شيء قير الله پار جزبانې قدرتالله یو تجدو كلو ننفس په اغو بانې چ بونږي هرریونفس مع ک سته اغ چې د من خیرین دې کانا محضرن حجر خکاره وما املت منڅو او اغ عمل چې کي د بعد ودو خوخ بگنی لو ان بینها و بین اوجبا بینددی امل او مینددی سڑی کی امدن بایدہ مدردی را لرے وی اگدویم ویحذر کم اللہ نفسه یرئی اللہ تاسود اخبر زاننا واللہ روح بالعباد اللہ دیر نرمکون کے دیخبر و بندگان و سراء و آخر داوانا الحمدللہ رب العرب الحمدللہ رب العرب الصلاة والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة الديان <سؤال> اشو معاف كده حق ربنا لا توخذنا النسينا <سؤال> وقتنا ربنا على تحمل الانسان <سؤال> كما تولى واغفر لنا واغفل <سؤال> لنا انت مولانا فانصرنا على